Rugăciune pentru porunca adevăratei păcărințe. Doamnei săristlase mântuitoare, te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă taina adevăratei păcărințe ne-ai descoperit când ai rostit. Fericiți cei ce plâng, ca aceia se vor mântui, pentru că sufletul ca un botez. Prin lacrimi este curățit și de aceea de o sânda ascunsă în versul de baie lor neferit. Lecția pocăinței ne învățat când picioarele ucenicilor tăi le spălat și prin faptele tale ne arătat căci Fiul Omului n-a venit să îi se slujească și ca el să-l și să i dea sufletul răscumpărare pentru mulți, pentru că pocăința adevărată este jertfa de sine. De aceea pe ucenicii tăi ei preveniți, fiul omului va fi credat ar fiereilor și cărturarilor și le vor la moarte, iar ei să fie pregătiți pentru jertfa ei sfătit când despre paturile tale vorbit, și îl vor badropoli și îl vor fipa și îl vor biciumi și îl vor omoră, dar după trei zile la angări, fiindcă pentru gel fatașa lor e pregătit, înțeleagă pocărința cele grândeliți și de pocăința falsă a ideilor, a cărturarilor și pariseilor. De aceea, întunericul, tremurul și groaza o de la moartea ta i-au în încă lângă destrămările omenite. Dar de legamentul cu iadul și moartea nu s-au despărțit și nu s-au păcălit. De aceea, poruncile tale nu le-au ascultat. Păcăiți-vă și credeți în Evanghelie. În Evanghelie n-au crezut și nu s-a votat.